Bismillah rrahman rrahim, alhamdulillahi rabbil alami, assalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin, ala alihi wa ashabi, as wa man tabi'ahum bi ihsan ila yomid din. Allah nama adhuwa falandarojim, vatëm pritildim dhe fali akarkojmim, lavdatat dhe bekimit Allahot, qofshmi Muhammeden sallallahu alaihi wa sallam, bi familetim, bi shokat, dhe tajda tajendikin ruknatyre dhirin lidi dhe funtik sajbota të gëruajmë besimtarë. Këto do të kemi kaluar në ditët e një feste dit të madhe e vitin ditë të festës së Kurban Bayramit. Dhe para kësaj feste kemi kaluar në ditët e mëdha, vjedh ditëve të para të muajit ul Hijja. Andaj lësoj Allahu në mënuar që të gjithë adhurinë që i kemi bërë Allahut ne këtë pranuaj, ne këtë fatmokat sa gribisat o nga kurbanin tonë, gjitha që kemi bërë lajna i pranohë dhe nga shumë fëshof shurin për te. Dhe pa dëshimë se e imë nduar që gjitha ato dhe që i kanë kaluar të flasin për temat për katëse që i kanë të bëjmë me dite që i kaluar. Në kemi folet për dhurhegjen, kemi folet dhe për kurbanin dhe për regullat që i kanë bëjmë me te, e kështu më rrath. Edhepse edhe sëtë këndruat ditë Bajramër, ditë e dhe edhe stadi këndojmë të këbiret teri në namast të akshamit, o namast të akshamit në dërpitën dhe një këndi këndojmë, dhe përfundan dhe kështot dita të tret e ditve të qua e tera ditet e të shrikot. O, dhe kemi ditin e partë të bajramet, plus 3 të të shrikot, ka thënë pejgamberi sërëllë allahu sëllëm, dita më mirë është dita e theres të kurbanit, dita e bajramet, pas taj 3 ditet e të shrikot, që nejmi në ditin e fundit e kë Andaj nisallahu dhe jameuallahu që na mundson që të në këtë pjesë të mbetur të këtyre ditëve ta madrojmë Allahun, ta përmendim, që të fitojmë shpërlimet e kësaj dite, veçanërisht kur jemi të parashyrsh se kjo ka qenë vërtet dita e xhumës. Andaj ditën e xhumës duajoja, përmendja e Allahut, ibadeti në përgjysë ka një status më të veçantë. Ka një trajtim më specifik rreth problemit më të madh. Prandaj bashkimi këtu e dy vlerave në këtë ditë na motivon dhe na inkuron që ta shudzojmë dhe këtë që kanë betë sa më mirë dhe sa më drejtë. Ndërsa se për këtë temës që do të flasë për të esat dherë në kone e zanit, është temë që vazhdojmë me trajtimin e temëve që kemi filluar para këtëre ditve. Do të tëtë ne kemi filluar që një kuë të flasëm për disa vlera të moralit të edukatës një muslimani. Dhe kemi thënë se Vlerat e moralit dhe të edukatës për besimtarin janë të rëndësishme ngasë nuk plotësohet besimi përveçse me to. Andaj një besimtar i drejtë, një musliman i cili dëshiron të jetë i formuar si duhet, nuk paramëndohet ndryshe pa as edhe i plotësuar me këto vlera. Andaj dhe kemi folur për ndershmërinë, kemi folur për xhelozinë, kemi folur për turpin, kemi folur për mshirën Respektin eksumerant prej vlerëve që e kemi në foljë për to Sot me lene Allah Gjellewala do të filaj Që të flasë për një vlerë të re Të rëndësishme që ne duhet të mbillim në zemra tona Ose të mbillur e kemi për duhet të kultivojm Duhet që të uh, ujitim pëmën e kësa vlerë Që të rritët, të japë frytit e sajë si duhet Për cërën vlerë bëhet fjallë? Bëhet fjallë për vlerën e të qenërit i knaqër me atë që e ke. Allahu Gjellë lëvalë të ndrëlezer i ka daluar njerëzit në shumë aspekte. I ka daluar Allahu Gjellë lëvalë njerëzit në aspektin e fizionemisi. Nuk kemi asë një njësit kusë tjetëri. Ska. Ma dje mund të jenë edhe dy binesh të lindrë nga një barkë i një në në, me gjithat kanë dalimet saktuara. Do shta vështirë me udalu pe anës tonë, me gjithat kanë dalimet. Asë kusht nuk është kush si kusht e tjetëri. Gjithë kusht i ka ato specifikat e veta, në aspektin e fizionemis. Pasaj në aspektin e më të dalojmë, apo dikush është me i dhim shumë, dikush është do tëtë me i gudzim shumë, dikush është me i mshirë shumë, dikush është me i Dalojnë njëtë me zvete. Pa, astaj njëtë dalojnë edhe në aspektin intelektual. Një, në aspektin, dëmohon, e kapacitetit. Jo të gjithë kuptojnë njëtë. Dikush kuptojnë me një herë, dikush duhet dy herë, dikush duhet pes herë, kësua lajka po njërës, dikush duhet ma shumë mundu, dikush ma pak mundu me kuptu, mirë pa, jo të gjithë njëtë kuptojnë. Edhe këtu Allah i ka dalluar njerëz. Gjithashtu nga dallimi që Allah xhallahu ala ka bërë mes njerëzve është edhe dallimi në furnizim. Ju jo të gjithë e kanë, për mohon të rreguluar njëjt aspektin ekonomik. Dalloj njerëz me zvetë. Diku është koma më shumë, diku është koma më pak këtu më ro. Edh na aspekti shëndetit, për shembull. Diku të kanë më shumë, moshta në një aspekt i ka munguar një aspekt. Këtë është balansim hynorë, Allah Gjallera ka balansuar mes njerëzë dhe. Nuk ka njeri në dunja i cili në të gjitha aspektet është superiorë. Ka të këtë qëshë është maj mirë, s'ka kështu, nuk ka kështu. Madhja së pejgambertë, Allah së në kënë kështu. Ata kanë qenë superior në besimë, kanë qenë superior në edukatë, në formimë, kanë qenë superior në dhije, kanë qenë superior në aftësi të kuptimit, po, Mirë, po njëtën e përderëshme kanë qëndë varëfur. Së kam pasë pozitë, unë si kam pasë të gjitha. Ande asë pegamber të Allah, e nërë me dikush të jetët, nuk është të mundshme i pasë të gjitha. Dhe njëri është i priri t'ilë, që ashtu njëri është, ato që nuk e ka, si të shetët i kush që e ka, lakmanë. E, thëtë të krapasitë. E, kërë fillon me lakmu atë që nuk e ka, Këtu fillën të është një proces i problemeve. Qëla e probleme? E para, lakmija. E dyta, zilija. E treta, nuk knaqet nga që e ka. I ka nështë me dhjetët mira, nuk i këthen sytë katë mirat, për i jetë sytë një hapën të eja që e ka tjetëri. Edhe kështu nuk knaqet dë një. Gjithë mund duku anku, duke lakmu, Nuk knasht ma që i ka dhëmëzot e Gjellehuana, mirë po duke shikuar të zbrastira që e ka, e që dikush e ka të në bushur, i mbetin sy gjithmonë jashtë vetë vetës. E sitë shikon jashtë vetë vetës, atër pa dyshim se i shka këto në probleme. Përgambiri sallallahu të zemë në kam suuar, si duhet me shikuna, shikos së buku në kam su për me ejet në pasit në untër. Unë e thashtë që Allah nga ka duhet një do aspekt. Tash, a duhet njëri gjithë mën me imbyllë sytë edhe kur mështë me shiku në atë që ka dikush? Apo duhet gjithë më i hapë sytë në atë që ka dikush? Apo eksiston një mesatarë në këtë aspekt? Cëda është le drejta? Gjithë mën i qëtë mështë mesatarë. Largë ekstremeve. Asë kja sa ja, mesë. Cëllë është mesatarje e ardhë, e kërkuar? Nëse bëhet fjallë për dije, të dobishme, nëse bëhet fjallë për punë të mira, nëse bëhet fjallë për devoshmëri, nëse bëhet fjallë për edukat, nëse bëhet fjallë për sjelje, gjithë mund besimëtari duhet me shiku të ajë që është mej plëtë se kë. Dhe ju për ta pasë zili, ju. Po për që ku si ka mundësi më bua dhe nësi kë. Nëse dikush për shamull ka rrit me kuni devatë shumë, pëse unë e së mëjë. Nëse dikush ka rrit me kuni së jatë shumë, pëse unë e nuk mëjë. Nëse dikush ka rrit me kuni së jatë shumë, pëse unë nuk mëjë. Andaj shqiton nga aspekti dhe të të të i plëcimi të vetë vetës, duke e marë shambull dike që është mëjë plëcë a i në këtëritë. Ndërsa, Në aspektet e çaktura materiale, për shembull, dikush e ka shpinën më të mirë, dikush e ka kerin më të mirë, dikush e ka tezhat më të mira. Në këtë aspekt besimtar nuk duhet shumë të shikoju. Për çfarë arsye? Ngase vrapimi pas kësaj është vrapimi pafund. Sa të bësh të mirë, gjithmonë del një më e mirë. A kjo po pojamu s'ar kë bledi diçka në sa modelin e fundit, e ke bler telefonin modelin e fundit, e ke bler modelin e fundit. Kë i thon mujët, më të mirë mos qesin. Pas 5 muaj të kau bëja, se 12 vite kanë qenë. Do në kës ka fund. Mbetë të jeni në vrapim të vazhdueshëm, lodhët ndon ku më arrit ata. Prandaj këtu duhet të mëkoj njëri i kënaqsh me atë që Allah ka caktuar. Kjo nuk nënkupton mos më insistoj me përmirësu standardin e azoj. Jo, jo. Me simtari në system pëse jo, përmjësë e standard një corë. Mirë pa, jo, jo me, kjo është më nësime e kuptu, këtu me, me buëni në nënvizim. Përmjësë e standard një corë, mirë pa, nuk duhet me të shtyjë. Kërkesa për të përmjësu standard një corë, që këtë të bësh për shembol, me rrubë të ndariuara. Zbankja. Që është dhe koftë, veç me buët që ka po filoni, ja zbankja. Pastaj nuk duhet që të ndrovezën. Nuk duhet. Shikon ta po bënin gabimet që nuk duhet më ndodhë. Na u morë vesh që besimtarit me punu për me përmiresuar standardet nyetosur, shtëpinë e tij, kerrën e tij, sprish pun. Mir po duhet me ururit për disa viruseve. Apo virusi por është që e prish karkim kët përmirësim të standard njëtësor, virusi parë cëllë është, me e kërku që është do koftë. Zmanë, dojnë me kërku me djërësë, bëjtë mirë, nuk bëjtë qaqë. Këna që me qëtë qëtë të, që të, që të ga e përla gjënë dhe uanët, e para. Virusi i dytë që e prishë kërkesën legjitimit për ta përmirësu standard njëtësor është, që të bëhet për mes zilisë. Që është zilis? Të kishë me hupaj e me pasën e. E qka të krymë punë me hupaj e me pasën e? Do njerës, për shambull, nuk bonë rratë me, me pasë që shka dikosh, jo. Ata bonë rratë kër ai që ka pasë e hupë e kjo e ka. Që kjo të një me konë bita. Kjo është mundje. Andaj nuk duhet të jetë zgjilija motiv për me përmisur së të ndonjë njëtësot. E dyta, kjo është virusi i dytë. Virusi i tretë që shkaktën probleme në përmirësimin e standart djetësor, cëllë e është njërësit të rritë? Ashtë, dirusit e të është që duke e kërku përmirësimin e standart djetësor, të ishi pak knaxi ma që e kja pëtër. Ja, ja. Gjithë mund i knaxi ma që e kam, i knaxi në gjithë mund. Mirë po, po kërkoj pak më mirë, e në regullë është. Mirë po, në qofë se të ndërë u dëzërë. Kërkesa për me e përmir e mbush zemrën me pëknacime të saktim të lau të zvanë. Nuk banë problemër. Sa do që t'kja pa lau, bojnë në knaqën. Në anën tjeder, do në me e përmjësu, me e ngris të ndonë njësor, djekë i rukë të duhëra, faqe barë, me kultur, me edukatë, dhe bëhu i knaqën ma që lau të ka saktur. Disa aspekte kanë mundësi në u përmjësu, disa aspekte nuk kanë mundësi më përmisur që ashtu Allah i kanë do njerëz pra ne përshamu të nëzër pomja jashtë në fizike që Allah në ka do që ashtu Allah ka cëktu nuk ka krijes të Allah të shëmtuar në argasaj nuk gudzën kërkush e kanë dalu pe i gamberi sëllë dhe sëllë dhe lën, apo me e cilsu diken si shëmtuar në ftyr që ashtë krijes të Allah të Mirë po, ka të bukur e më të bukur. Ka të mirë e më të mirë. Përëndaj Allah është lëvalë e ka nda një pamje për ty. Këtë të ka e po për Allah është lëvalë. Më së ndi kompleksuar me këtë pamje përshka këse ka më të bukur. Një, gjithë ka më të bukur. Gjithë ka më të mirë. E disa njerës për shamu për dëgjëm kërë që në kërkim për mu vëmë më, vë më të bukur, në kërkim për me pë bën interonime të dhunsh me kirurgjike të zhatë e ndryshojnë krimetarin e Allah Gjallot e që shumis në rastëve pas taj përfundojnë me deformime e depresione edhe vedrasi të si ka dalë që ka prit rëndaj dhe që ka përmirsuat dhe që ka së përmirsuat boj i knaxi ma që Allah Gjallot ka caktua rëndaj besimtari të nërëzë të zat, gjithë mund është i knaxur me atë që Allah ja ka nda mirë pa Knetsia e jo të ma që lau të kando nuk nëm kuptan mos me kërku me kun më mirë. Kjo, s'ka problem të. Mirë po, kërkesa për me kun më mirë nuk nëm kuptan që me e shqoqru këtë kërkes me virusa që përmanda ma herët. E kështut ose qartë pasaj. Kështut ose qartë pasaj. S'ka problem. Nuk ka problem. Dhe gjithë ashtu të ndërru dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Kerkesa për më përmirësuar standardin e standard sur nuk duhet të jetë me qëllim të grumbullimit dhe zgjerimit të pakuptëshëm. A kupton? Edhe ky është virusi i katërt. Cili? Ti po punon për më e zgjeru, për më përmirësuar standardin e standard sur. Tha më është rregull. Është rregull. Mirë po kujdesu nga virustat. 1 2 3 për mua. Virusi katërt, problemi i katërt që ti më është, që kërkesa për me përmesë standard një çor ti atë me qëllim të grumbullimit, me qëllim të zgjerimit të pakuptimt, s'ka kufër kuptimit, s'ka kufër arsye. Dëgjoni këtë hadith. Transmeton Buhariu në Sahihul Atik. Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem ka thënë, "Në ditë shokëve ti" Në adim që ka e tu, pegamberi, anjehi sratu e sratu e sratu e sratu. Në mon, ka e tu, në faza ndryshme tjeti. Ka kalune për faza, ka kalune për faza, <coughs> kur, me javë, s'ka pas, s'ka me humë. Ka kalune për faza, ka ungërmesh. Qështu, ku njetë ati? Ka, kur ka pas, s'ka pas, s'ka pas, s'ka pas. Aisha, radiallava, anje athat, në ka ndodhë, dhe kjo ndodhë, jetë është kja, Në ka ndodhë që 3 mujtë ditë në shtëpit të pegamberit mësë më dhe zjarëme. Jo për mund zihë, mësë më dhe zjarëme me ziti qka, s'këna pa, s'ka me zi. E kanë pytë, e qëka këni hongër oj nona jonë? Oj shë është nona besimtarme? E qëka këni hongër? Ka thënë el e svedani. Këna hongër, ujë dhe hurme. Qa është? Qështë të ka qenë jetë a pegamberit? A dë me thonë që ta është me hungr, Po do me thonë që kur të vjanë vesh në hurme në uj, apet me kuni knaqër, si kur të hanëmesh. Hamdurillah, Allah e ka qua. Pra ne e veçanta, e besimtartë me hershëm, po adhe më të vjetërë tonë që kemi gjami, kemi në këtët vjetën gjami zhëtën e rrujtë, dalimi me styre edhe të ringre sëtë është se, ata shumë apak kanë pasë, po kanë qenë më të knaqërë se që kemi nësët, edhe imi të knaqërë, apak. Ata kanë ditë, na kena ndëgju, a po? Me hangër, me nëngjuj koren e forë, nuj edhe me thonë, alhamdulillah. Sëtë nuk dinë ku me nëngjuj buken për shumë lojëve të shimit, e dhe thëtë, te kësha poste e këta dhe ato. A po? Dhe me thonë, e që kja është me kore musliman? A e nëngjuj nuj, e nëngjuj në këto, alhamdulillah. Munoj me përmesu, munoj me punu, angazhau, sprish punë, të erin miliarda është ka. Mirë po, nuk e rrujt besimin, nuk e rrujt karakterin, dignitetin fëtyrën. Kjo është më rëndësi. Kjo është më rëndësi. A ne kështu ishtë në në balanson nere. Sot ka njerës që kërkojnë me përmjësu standartin me gjdoqmin. Edhe në që edhe pse hup familjen, edhe pse hup fëtyrën, edhe pse hup karakterin, edhe pse hup besimin. Kjo është ekstremizm. Kjo është ekstremizm që është më shku në qashat e kejt me jub, veç për me përmisur një standard jesuar, me mujtë më shetit ma shumë, me mujtë më unge ma mirë. Ja, Ashtë, zbankë shto. Dikush, ka prej feve të saktume, ka prej ideologjive të saktume që, dhe më thonë, e preferojnë, edhe pse i kanë mundësit në konë ma mirë, e preferojnë vua i tjenë, nga se konserencën në vua i tje besime është ma mirë. Edhe kjo është ekremizëm. Mesatare a prape islamit. Këna që ma që lauta ka caktu dhe përpjeku me përmirësu duke rujt besimin tonë, karakterin tonë, njërzin tonë. Kaqë? Mos e sakrifiko besimin tonë, mos e sakrifiko njërzin tonë, mos e sakrifiko karakterin tonë në emër të përmirësimin të standart jetësorë. Zëban? Kaqë? Mos e kërka përmirësimin të standart jetësorë. Për me shtu veç, me po që apëshëni që ka ka mëne? Zëban? Ski që ka më një vdu me te? Zëban? Levdovë me dhije, levdovë me dhevëshmëri, s'ki qëka më li vdovë me mallë me. Ka se kërë të kundit, vjenë e shkanë. Qëka, tha pejgamberi s.a s.a s.a s.a, qëka sa bukën e ka sërru këtë punë? Shumë qartë është. Me feja nuk më sanë me hekë. Jo, jo, jo. Qëfar tha Muhammedin s.a s.a. Një fështir, dhe shukë vëti, a i ka jetu u shtirë, unë tashë, ka pasë të të dhe ka jetu mirë, që shikarë Me po përgjësish ka jetu jet njëriut modest, ma afur varfnis, këtu ka jetu aje i sërat po, të u eca. Një ditu të shokët vetë dhe që ka që ata, era e parë po enim, kur se këshin dëgjut o ton që është. Që ka tha, tha pejganberi së asëren, kësha pas sef, që këto dy lugina, ishtë në ponë dy lugina të të të moja, ti kësha pas të në busho me, me pasoni. Qësë që në sumë niksë ata s'msumeni tovon peqor, kjo apo se po shumë, më pas shumë po ara kjo apo se. I thana pse era suja Allah, çan raitash, çka botaş. Allahu Jalleu Ala ja ka mundsu pejgamberson me zgjidh. Ja ka thon Xhibrilin alayhis salam, i ka thon, apo do me kon pejgamber brat? Apo do me kon pejgamber i rëndom i vafë. Çu'sh po ki çe me kon? Ka thon bel abdullahi o rasullu du me kon robi Allahot e të duke mi ti jo mrat a i ka mujt me mëho ka mujt Allah mi zbrit e ta është se ka bo këta kur, kur i është ofru e ta është qka për lyp pse po ki qefi pas dy lugina me, me, me pasu ni që të këne qka tha peka mësën kja është aja qka nga ka mësu peka mësën kja është aja qka nga ka mësu lyp monoh milionat boni Mirë po rrujmë milionat për virusatëve, veç se virusat e prishnëm. E tha pejgamberi sasarëm, kësha pasjët me pasë shumë që të bëjk shtët, e të bëjk shtët. Bëjk e me dura, në veç të prisen kësha pasjët me pasë shumë, me mujt me qkerë shumë. E nëse insistimit kërkesa jote për me përmisur standard njëtësor, ka të bëjk e para të jesh i pavarën për njerëzve, Mos t'u shtris dorën kërkujt, mos t'kesh në mekon bash kërkon. Kesh mjaftuarshëm para që duhet dhe gjithashtu don me shtu kur me pa mundsi me ndihmu të tjerë. Ju lometi për kët pasojë. Andaj sa pejgamberi sallallahu so, aleyhi wasallam, sa so, pasuri e mirë është ajo ja, e cila është në dorë të njerëzve të mirë. Çështoj doman. Jetë njëri i mirë me pasuri të mira von. Dhe kjo është jeta e mirë që Allahu i ka premtuar besimtarëve ku Allahu thotë më këtë atë për të përfundojë. Allahu thot në Kur'an, ë, "Waman 'amila salihan min dhakarin aw untha, wa huwa mu'minun, falanuhiyyanhu hayatan tayyibah." Allahu thonë në Kur'an, ata që bëjnë mirë, qof masha po famën, duke qenë besimtarë, u garanton një jetë mirë. Kan thonë dietot jeta e mirësht, kia, të, është jetë mirë është, thjesht të nash me çka kija po. Gjë që është jeta mirë. Në kësht jeta mirë po shumë e kur mos mungi, kjo është terror, e keqja, me depresion, me ngarkesa. Jeta mirë është Ti kjo është elhamdulillah. Çon Zoti shum, ja në që. ma shum, ma që që më shumë elhamdulillah. Ja divanin ku më qet. Nuk çon më shumë më mirë se kaç e dinajso me mëqumun. Alhamdulillah. Mirë, po kur nuk e nuk e nuk e kërkojnë me ndaluarën e kështu mëran nga ato që e përmenda dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka shpëtuar që është besimtar. Është furnizuar me atë që mjafton dhe është i kënaqur me atë që ka dhënë Zoti. Qi kjo është e shpëtuara që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Allahu xhallehu ala më dhash pasuit halalet. Namnosoft Allahu Xha Lahuala që zamrat jetë pasum me besimin në Allahu Xha Lahuala, nderuar nga syri lakmues dhe nga syri ziliçar. Dha namnosoft që ta përmirësojmë standardin jetesor, më mirë e më mirë çdo aspekt, mirëpo përmirësimi i standardit jetesor të jetë gjithmonë duke ruajtur besimin ton, njerëzin ton, moralin ton, cilësin ton, edukatën ton, familjen ton, shoqërinë ton, e asgjë tjetër në të kundërt. Kjo është ajo që po të them me këtë Rast e ka ndë që ka të verdhëm e gëtëm, që së është e të verdhëm i në shërëm e takimin e ashëm. Zoti, ruë, dhe është probleqë, në kaqë përdofënë, sëllë allë mellë muhammëdin, u alë a'li, sëllë mellë sëllë mellë këtër.